Ден след като отмина официалния международен световен ден за изкореняване на бъдността и след дискусията вчера по темата в Френски институт, ви предлагаме поглед към детайла здраве и възможните решения. Добър ден, казвам в студиото на Русица Кратункова от Лекари на света. Здравейте. На телефона се надявам да е Моника Маринова, архитект и художник, част от екипа на организацията Think Forward, мисли напред. В превод на български от английски. Английско е заглавието на организацията. Моника, дали се чуваме? Проверявам. Здравейте. Архитектурно студио, Think Forward. Архитектурно студио. Добре. Но така или иначе, а, мисли напред е нещо, което обединява а, вашите усилия и каузата ви. Вчера, в предаването 12 плюс 3, Мария Желяскова от Европейската антибедност мрежа България каза, че цитирам, рискът от бедност расте според данните на Евростат за риск от бедност от 2007, когато България влиза в Европейския съюз до миналата година, 2021, процентът хора, които живеят в риск от бедност, се запазва един и същ. Над 22% от българите живеят в риск от бедност и това е в един твърде дълъг период. Това е цитатът от Мария Желяскова от Европейската антипендност мрежа. Сега обръщам тези данни и тази констатация към Русица Кратункова от Лекари на света, защото ми е много любопитно какви са измеренията на бъдността и виждаме ли ги много ясно през темата здраве и достъп до здраве Русица? Според мен измеренията на, така, на бедността и не само според мен, вчера различни експерти и организации го споделиха, бедността трябва да се разглежда многоизмерно. Това се опитахме да направим и с различните панели. Имахме панел, който е така именно за това какво е бедност, как трябва да я разбираме, какви са причините и происхода за нея. Имахме и панел относно достъпа до здравни грежища. Това е друг вид така, фактор, който засилва бедността. И накрая разгледахме и жилищната бедност, която е всъщност една от основополагащите причини да, така, за, всяка друга, за всяка друга бедност. И това, което се опитахме поне малко да покажем, че не е просто един економически фактор или, например, липсата на доход, а напротив има най-различни причини за, за бедността. Така и Мария Желязкова споменава в началото, че именно около 8% от домакинствата в България са с ниска интензивност на труда, докато Хората, които живеят в риск от бедност или социално изключване са над една трета от населението на България, което очевидно тук показва, че всъщност има някакъв разрив между това, това, това, това, това хората да работят и всъщност да могат да изкайват достатъчно пари, за да, за да живеят достойно. А, именно това е темата всъщност на тази годишната така, отбелязване на Международния ден за изкореняване на бедността 17 октомври, а именно достоинство на практика. защото човечкото достойниство не е просто една абстрактна концепция, а напротив има много конкретни измерения и а, това се опитахме всъщност да покажем и а, вчера. Това показва и Русица Маринова от Катия Подкрепа, която именно казва, че работещите бедни в България, те се увеличават и са, това е по-скоро една диагноза. Едно, така леко може би да кажем извращение на, на системата, която така дори не позволява на хората с, с труд да изкарват достатъчно пари за съществуването си. А Точно това ми се иска малко повече да обясним. Тази разлика между процентите, казахте 8%, които с... с... Низки интензивен труд. Тоест това какво означава, че, че рядко се... са наети като служители, работ... работници в някаква дейност, за която получават заплата. Това означава, че хората всъщност имат някаква форма на билото за заетост, било на така на неформален труд, но не е така изцяло вярно това твърдение, че а, хората не работят и затова са бедни и те, реално те са виновни сами за себе си, за собствените си състояния. Напротив. Защото тези 30%, които да. излизат на ръба на бъдността, всъщност може би работят. И то работят много, но тяхната работа не допринася за техния доход. Ним им позволява за... да живеят достойно. И да. да живее достойно. Добре, тази концепция за достоинство обаче а, ми се струва, че любопитно да бъде разяснена, защото а, едно е достойното съществуване в, а, да кажем, а, държава с много висок жизнен стандарт, друго е достойното съществуване в държава с невисок жизнен стандарт. Възможно ли е изравняване? И защо как, как това, което е достойно, примерно в а, Англия и Франция? и се смята за достойна линия а, на бедност, а, в България може да изглежда като част от средната класа. Може би трябва да така да погледнем по-различно на въпроса, а, така и е на проблема. Нека да видим и това вчера стана и също и повод за разговор. Например, а, увеличаващите се неравенства в България. Тук България е абсолютен първенец в Европейския съюз. Най-големи неравенства между доходите на, на бедни и богати. Което всъщност можем така на вид да си помислим, че е някакво нормално в течение на обстоятелствата но също сме много далеч от средното за Европейския съюз и още нещо повече е това всъщност подкопава устоите на демокрацията в, в една държава, където има такива ширища се експлуатация и неравенства. И всъщност това е което много от участниците споделиха и което се потвърждава и от едно изследване, което Мария Желяскова цитира, а именно на Европейското социално изследване, което е проведено миналата година, 2020 първа година, сред над ка, близо 3000 български граждани, а, те казват, че около 82% казват, че не виждат реални политики за предотвратяване на бедността, а, но според тях така, според над 93% а, правителството трябва да ги защитават от бедности. Тук може би виждаме някакво а, разминаване между това, което се случва реално а, така, в политическата сфера в България и а, настроенията на хората, които са доста по-различни. По то това си пролича и с така ниското на Айсбърг. Та, Може би трябва да се замислим по какъв начин да включим повече хора и във втория панел по време на така, когато говорихме за проблемите с достъпа до здравоопазване, излезнаха още допълнителни а, проблеми. А, всъщност, те са доста належащи и може би трябва много повече да се говори за тях, защото... А, дайте ги примерите, защото всъщност през перспективата и през експертизата на лекари на света, вие много добре знаете как бъдността се отразява или направо как удря достъпа до здравеопазване. А, там ли са най-драматичните прояви на бедността? Ако си, а, а, Аз ще го засиля като израз. А, ако си беден, вероятността да си мъртъв е по-висока, отколкото ако си богат. А, може би така да го кажем, а, че изправен може би всеки един от нас изправен пред а, системата на здравеопазването може изведнъж да се окаже беден защото много неща всъщност се плащат от джоба, не са покити от здравната каса, независимо всъщност, че бюджета на тези се увеличава. Тоест, така, парите може би отиват по някакви други канали и някои от участниците вчера, като например Мария Чипилева от здравния портал клиника.bg, сподели според нея, така, кои са някои от проблемите, например, липсата на медицински стандарти, което всъщност да даде някакво качество на, на това какъв тип здравни грижи трябва да се извършват. А, основно така причина за липсата на това да имаме медицински стандарти е липсата на кадри. Тук може би така много хора ще се съгласят не само с мен и не с нея, а именно, че това трябва да, всъщност да бъде в така, на дневен наред в българското общество. И един доктор, който участваше вчера, доктор Стефан Стефанов, от организация Жазда за живот а, той действаш доктор и той сподели, че, например, в малките населени места а, хората не само нямат, а, даже няма и аптеки, а, няма и лични лекари и така при него идват а, хора, които, а, например, 70-годишни хора, които трябва да си получат някакви лекарства, обаче нямат личен лекар за да ги получат безплатно от ока, а трябва да ги заплатят. Въпреки, че имат право на това да. сега, виждаме следния феномен. Бедни пациенти, бедни медицински сестри в една система, в която, а, нали тази бедност на единия край на системата, на потърпевшите, така да се каже, взаимодейства с все по-забогатяващи шефове на отделения, началници и на болници, собственици на частни лечебни заведения, на медицински и фармацевтични компании. А, какво е излизането от това? Защото вие казвате, че нали, не се чува това в политическия разговор и политическия елит изостава от темата. Същото това ние пък непрекъснато сме бомбардирани от политически изказвания, които... Твърдят, ну, политици, които твърдят, че те ще решат проблема с бъдността. Според мен, може би трябва повече политици да се ангажират изобщо с проблема на бедността и, и различните му измерения. Както така, по конкретни проблеми, не просто абстрактно да говорим за някаква mm. нали, бедността, напротив, конкретно, например, решаване на понемне на здравопазването, решаване на жилищната бедност, понеже ние даже нямаме данни за това колко хора живеят в, а, а, така, на улицата или пък живеят в много лоши жилищни условия. А, тоест, ние така може първа крачка е изобщо да започнем да ситуацията. Ами ето сега ще направим един такъв преход към връзката между бедност и околна среда в това число архитектурна. как се свързва околната среда, даже още по-визуално ми се иска да си го представят нашите слушатели, архитектурната среда с бъдността. Всъщност това е тема, която вълнува архитектката в нашия разговор, Моника Маринова, която проследи разговора до този момент. А, нека да кажа две думи за нея. Моника Маринова е носителка на множество международни награди, магистър по изкуство и архитектура от Лондон, преди това бакалавър от Манчестър. През 2020 печели наградата за млади таланти в архитектурата, част от наградата на Европейския съюз за съвременна архитектура, а на името на Мис Ван дер Рое. А, а каква е връзката, Моника, между архитектура и бедност? Откъде да започнем? Квадратните метри на човек или изобщо от достъпа до пространство, до въздух, до канализация в место? Кал, вода в битони и незаконен ток, например? Абсолютно. Даже с въпроса си бих казала, че очертавте тази Въщетелно тясна и сложна връзка между здраве, бедност, образование и средата, в която всичко това се случва. Ако така се представим една добра градска среда, тя, която може да има положителен а, ефект върху хората, ние ще се представим едно безопасно, чисто зелено място, в което живеят <съща> щастливи, спокойни и здрави хора. А всъщност много голяма част от нашата среда е шумна, замърсена, опасна и изисква, вече в нашия вид, даже изисква предвижването с автомобилто, до голяма степен вече не е избора, предопределя нашия животна среда. И всъщност тези качества, всички тези качества на средата са толкова важни и определящи, че някои проучвания показват, че нашия... А почтенски код е много по-голямо определител за здравето ни от нашия генетичен код, повлиявайки на продължителността на живота ни в другия до дори до 30 години, камо ли на качеството ни на живот. Стряскащо звучи тази метафора, която използвате, че почтенският ни код а, е познаков индикатор за здравето и, може би, продължителността на живота ни, отколкото а, генетичното ни наследство. Аз не си спомням заглавието на един игрален филм, който обаче дълбоко ме впечатли. Главните герои в него бяха архитекти, борещи се с бъдността и вярваха, че промяната на архитектурната среда, даже архитектурния силует, пейзаж може да промени средата и да намали, например, престъпността, ако има повече въздух и светлина, а не бетони, кутийки за живеене. Според вас могат ли архитектите да направят бедните хора по-богати? Абсолютно. Ние а, вярваме, че това, което предлагаме в лицето на градската среда определя това, как хората ще изберат да прекарват времето си там ако им предложим здравословен избор на храна, възможност за спорт, възможност за срещи и общуване, те именно това ще и направят. И когато работим в училища, например, или пък в градка среда, се стараем отварно чрез мебели, светове, оформяне на пространството, да предрасположим, например, в училища деца, където пък от различни, а, идват от различни семейства с различни възможности да прекарат времето си учит в една среда, която а, това за нас е и фактите, които като провеждаме проучвания в нашата, къде сме работили, тази среда смага намаляването на агресията, смага намаляването на аболи, отстраняването на лошите хигиени навици, на желанието за добиване на знание. А допълнително в градската среда, дори и с последници проекти, изследваме възможността как тя може да бъде, да предрасполага хората към изграждане на здравословни навици да, и да направи живота им по-пълноценен. И отново се връщаме към тази връзка за това как нашата добра информираност а, може да е причина за по-добър живот и да се измъкнем от този водовъртеж, бедност, лоша среда и лоша здраве. Всъщност, русица Кратункова иска да се включи тук също в а, разговора, тъй като русица познава добре и а, има опит от работа в а, един от кварталите на Сливен, а, където а, живеят а, много представители на ромската общност, квартал Надежда, ако не се лъжа. Да, точно така. Бих казала и доста представители така, на хора, живеещи в бедност. Така, ние се опитваме да нямаме етнически поглед върху нещата, по-скоро системен, но само да допълня чисто да нагледя това, което и Моника казва, а именно чрез промяна на градската среда, как можем да влияем на хората и на здравето. А, чисто конкретно това, което ние правим на терен е именно в една среда, където всичко е приватизирано, всичко е, абсолютно всичко се заплаща, няма зелени пространства. Единствената лювка, която съществува е в гаража, така частен гараж и струва 50 сотинки за 10 минути. Тоест, виждаме, че дори елементарни неща, които ние може би взимаме за даденост. В някаква ситуация могат и да не са такава даденост. И това, което ние се опитваме да направим е да предоставим едно пространство, което е, е така безопасно пространство и един вид е, детска площадка за децата е, и на, на практика това, което виждаме, е, се случва благодарение на такива различни дейности за психосоциална подкрепа, където те могат да развият своите социални и емоционални умения, е, е, виждаме намаляване на агресивността. Ако децата са били много по-агресивни преди това, сега в момента изобщо не е така. Та, всъщност там ли очаквате? политиците, управляващите да се заемат с активна дейност, т.е. да осигурят тези публични пространства, които да дават шанс на хората да живеят нормално. Това, което казваме е, че градостройството има огромна роля в влиянието върху човешкото психично и физическо здраве и така, в предотвратяване на всякаква марганизация и изолация на хората. И всъщност именно това капсулиране създава уязвимост и я е подсилва, което пък от друга страна тази уязвимост е много лесна за експлуатация от различни така, не толкова доброживетелни хора. И само конкретно да кажа също, че ако до 2017 година в квартала има читалище, сграда на читалище, то превръщането и в казино нали, променя градската среда, променя и дейностите, които се извършват там. И това не е толкова безобидно. И това се вижда и на терен. А, както може би не е и безобидно, ако единствените осветени места в един квартал са площите около казината. А, това виждаме и в много а, български градове. Но да ви попитам накрая, по-различно ли е лицето на бъдността в България от а, това на бъдността, примерно в Англия или Франция? И двете места, вие двете познавате добре, защото мисля, че сте учили а, там. А, да, да. Може би Моника с, с едно изречение, защото вървим към финал. Um... Първата разлика, за която се сещаме е, че на някои от тези по-развити страни бедността много по-често е поставена м физически близо да от други райони, от които пък могат да се вземат пример, да, се, да има някакъв взаимно обмен между начини на живот. А, и с това... Тоест не са, не са изцяло изолирани в гета, така ли да разбирам? Да. Отчасти от това се дължи на политики а, места, какво, например, социални домове и достъпни домове, да са по политика поставени и разпръснати на различни места в градовете. Но така или иначе... А, Включително нас... в най-богатите части, нещо, което тук не се случва и заради съпротиви да. на местни хора. Да, и всъщност, до голяма степен това се прави с цел дори косвено такива... Хора в такова положение всъщност да могат да бъдат интегрирани обратно в, в среди, които могат да дадат по-добър пример. Добре, Русица? Русица Катункова? Ако ами... на Сравнение с бедността в Франция и в България? Кратко, това, което като а, много сериозна разлика се забелязва е, че все пак а, там бедността във Франция поне е поставена много сериозно на дневния ред и а, така не само от политици, а именно и от гражданския сектор и от а, така, синдикати. А, тоест а, има един широк фронт и по-сериозно -по разбиране за това, каква е причината за бедността и следователно и политиките за справяне с бедността са по и по-сериозни. И това, което ние се опитахме вчера с това събитие е именно да поставим на маста проблема с бедността, различните измерения на бедността и да започнем да градим този широк фронт, който да а, се опита да отговори. И само ако ми позволите да завърши с едно... Една, може би, малко по-тъжна класация. А, на 8 септември излязоха даните от индекса за човешко развитие на ОНЕ и той показва, че България се е сринала с около 30 позиции за последните 30 години. А, и вече така сме единствената държава в Европейския съюз, която не е сред най-високо развитите държави в света. Това може би показва, нали, че а, трябва да се говори повече с бедността и трябва да се правят конкретни а, решения. Широк фронт, а, това ми хареса. Моника Маринова, архитект и художник от а, Think Forward, Мисли напред и Русица Кратункова, Лекари на света.